Асистенти подають Василевсу велику помпу. Він приєднує до гумки трубку і починає напомповувати повітря. Виростає над ареною маленьке поні, яке весело і рже, струшуючи підстриженою замшевою гривою. Василевс запрягає поні до великої карети, бере вішки і батога, до карети сідають уніформісти, і, поніб'ючи копицями терсу, везе карету зі сцени ползостовпілих від подиву глядачів. Веселевсів-атракціон викликає в душі Набатова мішані почуття. З одного боку номер йому подобається, бо має велике виховне значення, показуючи, що є серед нас люди, які приховують своє справжнє обличчя. А з другого Набатова непокоїчи, не спричинить цей номер до того, що кожний комуналінький випускатиме повітря з людей солідних і авторитетних. Оркестр грає урочистий марш. І на арену велично виходить людина без рук. Заслужений артист багатьох республік Лобко Лобановський. У шовковому циліндрі та чорному фраці без рукавів бо цей великий артист народився на початку нашого славного століття без рук і рукавів ніколи не потребував. Лобков сідає до столика. Елегантним жестом лівої ноги знімає з голови циліндра. Великодушно жбурляє його уніформістом. Потім дістає ногою, всі бачать міцні жовті нігті артиста, його натруджені підошви, з бокової кишені гребінець. І розчісує волосся, другою ногою тримаючи дзеркальце. Причепурившись, Лобко Лобановський витягує з валізки, яка стоїть перед ним, пляшку шампанського і кришталевий келих. О, зелений шляхетний блиск пляшки, о, срібна обгортка голівки, о, золоті довоєнні медалі на чорній етикетці. Ось вони, сяючі, тендітні, мов тонке скло, давно забуті символи мирного життя. Тихо бомкає великий дзигар. Ажурні стрілки завмерли на циферблаті, виконаному в стилі першої французької республіки. Паркетна підлога блищить і пахне ялинкою у покої. І роки тихо повзуть один за одним, мов би, вгодовані мудрі черепахи, не полишаючи по собі крові. Лобко Лобановський розуміє серйозність моменту. Повільно правою ногою відкручує він дротики, що плітають головку пляшки. Млос на мить чекання, нарешті шампанське радісно вибухає. Людина без рук спритно перекидає пляшку з ноги в ногу, наливає шипучу рідину до келиха і п'є за наше здоров'я. Оркестр грає щось веселе з оперети Кальмана, всі плещуть в долоні. А тим часом заслужений артист Лобко-Лобановський дістає з валізки трилінійну гвинтівку та обойму. Клацає затвор, на другому кінці арени вистрибує на спеціальну підставку вольфганг-джусі. Знімає свого темного капелюха і вмощує на голову червоне яблуко. Б'є барабан. Лобко-Лобановський, сидячи у фотелі, старанно цілиться в яблуко. Ось-ось його нга натисне на спусковий гачок. Але Вольфан Джусі раптом тікає. Тільки велике червоне яблуко лишається висіти в повітрі, на тому самому місці, де зоставив його клоун. Лобколобановський жестами кличе клоуна, мовляв, не бійся, нічого з тобою не станеться. Нарешті клоун погоджується і стає під яблуком. Блакитний промінь прожектора – Вихоплює стемряве, бліде, клоунове обличчя. Він страшно хвилюється, заламує пальці. Постріл. Яблуко щезає. Натомість на клоуновій голові сидить сизий голуб. Всі плешено зітхають, а Вольфганг Джусі накриває капелюхом голуба. Коли ж знову знімає капелюха, всі бачать, що там лежить наскрізь прострелене червоне яблуко. Клоун. Весело хрумкаючи яблуком, зникає за панбархатною завісою. Набатов від захоплення аж ворушить губами, ніби читає важливу статтю в газеті, а насправді він відзначає про себе, що цей номер має величезне виховне значення, особливо для молоді, бо показує, яких висот може досягти людина в оволодінні бойовою технікою. Проминує опис виступу сестер Мангуб Кале та групи бенгальських тигрів. Бо нічого особливо цікавого в цих номерах не було. Виявилося, що тигри під час лихоліття та голодовки стали вегетаріанцями, і доктор Дзюрка замість м'яса годував їх на арені капустою. А сестри Мангуб Кале працювали на Енському полівому аеродромі у відділі бойового постачання бомбардувальників. Там вони навчилися жонглювати 150-кілограмовими бомбами, балансуючи на крилах, бігаючи вночі між літаками, обминаючи невидимі пропелерні коле, І тому теперішній їхній атракціон був би дитячою забавкою в порівнянні з тими часами. Їм самим, мабуть, було смішно заробляти гроші на такі чудосі. Тому перейдемо...